یاو جنتا سوګلړ شي ندي سينر اچي علي تيلار شي وتي تماشه وکړي کابيران تا وړي او ته ورته صبر کوو بعدستي کو پر شوب بيت المقدس ولي کو پرست ان صبري مسلمان بيت المقدس يهودونه او مسلمانانو یې صبر کوي الله <سؤال> مدد سره کو سره jihad نه کو راځي ونه کې د صبر خپل مقام دی عبد الهی دې وېڅ کوله وې ما یو باندې تر اوسه کته وردا شنه ونه مسرته اخیره وته الله دې له بچی شنه او دې بیرته وکړ ته سبحان الله یا موګرته ویلې دا خبره ته ډېره ډېره پېش کاروونه ده د دې څخه لا څلور ورو ورو یعربیاما توک ر سبحان الله د دې مې داله ډېره ډورنه لرستو الله درا وګړو چې بغیر تهفته رادا نو کې طالب وکي دا هم خبره نه ده نه چې نه کې نو وره کا چیران چیرې دا وګورې چې څه باندې دي زه خیرونه نه نیلی یو دا دې صبر خبر نه هم نه دي نو بدر کوجو کا پیر دې وجره وجره نماشمہ موجنی و جنانا موجنی و بڑا موجنی و راہیبہ موجنی ہر سوک بوجنی همنا جل رجا قتل جائز دی رجانہ جائز دی نحنی باب کی نحنی بیان کئیو نحنی مو اقوال دیگی که بی ای مشتت تی خوستاس و تم را زین کی نوائید د امام مالک او اوزی بنه دی دغه جایز قتل ديسا او دسی بیانو مطلق مطلقاً دابا نه چې کدا نساء یو او دیو ا قبیله مالک یا جنگي یا نګري داسي وا او بالکل چې دراره دوی خوده ما شب دوی په خوده شوی دی دی رحمه الله یو قول چې خپل ابواب او تراجم سره رم جلد 116 صفحو کې سپر کړی حجر حافظي باندې حاضر نغداوي امامي سن چې قتل د دې سعوده سی بیان او قتل د براگانو هو در نه جایه حتا لو ته تر ته په هل حرب دې لم يجوز رميهم تدبير وکاو د سناراو باندې باندې دال کی بیا به وشت لیکن صحیح خبره دا کو مذهب کې اعلی کم <متصفيق> چی مغدل محتاج شرح الان گداج سره رب جن 223 صفحه ذکر ده هغه در چي امامي شفيع دي پنيد باندې د ګډا غا قتل شي دې د ګډا غا قتل ځکه دې دسي حلال نه قتل درهيبه کم ډول مزابي پښوی دا غره هڅه تل هم جيده کم مزدوري وسن وډا زمين شلته او اواړو ته چاو جگديش کوله او درايور دین کتاب وشکي الله فرمای اوتول مشرکین کذب لیکي توړو دي الله مشرکین د شرک کافر قتل الله پار داو مطلب کې الله دې خبره شو چې تريب ما شومان نشي او زنا نه نشي وځلې دې نه لاوا راهبان مزدوران او دغسی شل لاندر تولو جلشت دا احنافو مزدک پری باب کی سوئے آوئی قتل در او د شیخ پانی در نرفانی علمتا کپا دیو کی سو بیسیوی یا جنگ شرکت کرائیوی یو زناندہ و دقوم ملیک نوستر دایته کو ملک شو خلک په خطر به چاهي دلیل له نه کو د پارا سره سره څه خطر له بړه ناروا ده الوتک زورای روان دلیل له و د پار حدیث ته تاسو مخکې ویلره د باور کی دوای مستقین کی حدیث د انس رضی الله تعالی عنه دا تغفر شيخ ان پانی ولا دبلن ولا صغير ولا امرا او دا کتاب د شریه حیات ته په کار د شرکان دا یو او دلیل دا نه پو او غوډا کی زورای وی داغه نبی علی صلاتو السلام د حورات او موق امر کړو پا قتل <سؤال> کولو د دوری زمان اپا وقتی همار داغه ایک سو بیس سالو تمر پیدا مرد پید تایولی واجر روزه کنر رای والکوالا او اغرایی دور کڑی واجیزان سا ما شما نمراوالا او ساروی مراوالا او زنانا مراوالا نمشه شده شده دی سایدی تا بگو لیتا با سوز خوزن زیری دیو جنه بیلی سرام داغه قتل امر و فرم صلو رم بزمد امام احمر بن دا غم اضحاب شرح العمدہ ذکر دے جمہور پشان پانچ سو نوشی صلحکی وی وَلَا يُقْتَلُ مِنْهُمْ سَبِي وَلَا مَجْنُونَ وَلَا اِمْرَةً وَلَا رَاہِبْ وَلَا شَيْخ وَلَا شَيْخٌ وَلَا زَمِينَ وَلَا أَعْمَى وَلَا مَنْ لَا رَائِهَ لَهُمْ إِلَّا أَيُّ وَقَاتِلُوُ علمتا دیو جنگ در آؤدتنا بیعطیق دا ایسا در صورتی در محسن سایورا محسن جنگ دا کہ محسن ہم دارے چرا جنگ دا جاو جنگ بی نفسیی دیزی خلق کارنا دے پتی که حسن دا غیر د وجهنا را غلیر ایلا دا کلمت اللہ دا و کفت دا اعداؤ دنگ خلق چه زنانه دی، ماشومان دی، بڑاگان دی، شریان دی، گوڑیان دی، دا پخپل مقبوط تی چې که دا پخپل مقبوط تی ایلی که مقبوط شو، نیو قتل تذورتو مشت دا قتل مقصد خو کبد آداؤ دي. او داد کبد ایلی که شو دی پخپلہ ایلی که جوز جنگ و گروپتا والا گره، شیع غره کرو مقبوط نرے وہ اے والا اے والا مبدع وجراتی دی زمانے کی ال حق مکہ قران جنل رذی صدا قوت و صبر رذی غب جنگی سڑی جنگی یہ افغانستان کی جلسیات رات 2020 مسر اللہ وہ نور راغل 2020 و شتے فدی وقت جہیزہ اگر جگ دے پار رہا او دا حدیث په باب سره د تاسو وګورئ نو حدیث ټول برابر شي البته یو حدیث ته څرګینې اشکال جوړې په مذهب هیږي اجدې شنو ارز کې خبره تر موخه خير السلام فرمایہ نا پی روایت دې نه مراتو چې بعضی مهاجرۃ رسول الله یو د نبی امر شه په باجی رضاګان رسول الله کی وجهې شوي انکار وکړ رسول الله صلی قد لن النساء وجل درانه وسیبه د ماشمارو د دې باندې چې درې درې کافر مړ کوو خپل خزده مړ کوو خپل شو خپل مړ کوو نشه چې کافر دې وري ته نو بل توسي کې او جيزه ورکي او سې دې راقترم نه جاي نره بایم نرانبیع نروایت ته چه مانگ در رسول الله صلی الله علیہ وسلم سر اوپی او ازا کی سخلق اوالد سخلق اوالد سخلقی جرا جمع کی دن کیو پیو شیبان دی نیو سر ای وریگو اور تیو گو را چی داخلق پس را جمع شود نو آراد ویداللہ پی عمرا پیو گنا را جمع شودی چو جلی شود نبی علیہ السلام و فرمہ کانن ها دیتو قاتلہ دا خو نو ا او جنگ له دا موږ لیواله چې اي دغه خبره ما له جنگ د کې خطر جايزه او مقدمه د جج باندې خالد بن الولید وروه راي بچوله توایا لا تبطلن امراتا لا تبطلن تزوجي امراتا زنانه ذرا ولا عتيبا او خادم او عجين لرا عتيب اجتوي اغه د خپل خدمت د پارا چابوري وی اغه د خدمت کای جنگ د یو حکم کی پاتري دا ومه چې کومره هبرتوي دا خپل عبادت سرکاري نور کسي به سي تک رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله <سؤال> علیه و سلم قتل کئ شيوخ المشرکین مستبقوا شرخهم نکادی شهید امام شافعی رحمه الله تعالی ولید شه د بډاګانو قتل جائز ده ذکر است قتل شيوخ المشرکین تاسو شيوخ د مشرکین نو بړکئ او شيوخ جمع د شیخ د شیخ بډات او او پرېری تاسو رضیهما شمار شرح ما شوباته و ايت وي چبلوغ د نيرت دي دل ديري دي دالني وليده امامي شافي بل طرف ته دي حديث دغه حدیث سره تعرضم جوړ شو نومونګه او تاسو د بنګار دي کله حدیث درج توجيهات او بدر چندل ځان دي لستل وشي خپل بلبس کی یو به تعرضم ران شي او درغذی زي تشریمو شي ترانتي زمونګه علماء دویت یو وخت عمره شیخ ده او شیخ ډېر متعين په معنی د بډا د شیخ باندې جته شیخ باندې څنګه بډا را دي ته د دوی د استری د شیخ معنا باهر تل پرمرد حدیث سکمهره قرآن کې ماهر او شیخ القرآن ده نور کور کور کی وایر وای شیخ فلان ده د شیخ مرنا فاجا مرضی کوم ده کوم رئیس شیخ بارکی بوس منظور نو کشیخ دا د بشبارو په مقابله کې مستعمل شوی او دیمه را او کړي بیاج مستعمل شوی دا شیخ فانی به بډا د دې د حدیث سیمان راښو چې قتل کوي تاسو نو جوانان د مشرکین او پرې دې تاسو ما شوبات د دې یو دغه شی مقابل لجارو اشاره کړه تاسو ورې پورشه لګه هه بلګري د پوسټ کړې ده دغه ته تفسیر سورې چې غوړي سره واجب باندې زمانه کې سوک چا پیرونی دغه پتره تر د ویزه د غولابار استعمالولې شي کله زمانه کې تاسو اورئ متحده کی ټول خلق وهداګه شغلامی بنئ دبدغه کوي متحده کی دې زمانه د مؤتین حضراتو چې څو کم اسلامی لي اسلامي د ارو رام په دغه مواخده او پابندي کې له کتن چې تاسو نه ته غوښتي چې علماء کولای خدای نشي مې زکه کولای تاسو غوښتي چې هم باندې شولم کولای خدای کدا قائم متحد الله سبحانه و تعالی ختم او د مسلمانانو متحده بارم جوړ شو او هغه بیا نړۍ ته سلطتو کو خدای قانون یې میں نوښت نو بیا به بیا به غاممان نیور هم ج د دو نو ور هم جید د خې به هم شو س به همخ شو ټول <سؤال> د غین خدمتونونه پر او خزی چې کوم د هم د غهې خ داری ن دااک کار م او ټول غلامانه دا جهات پاتې شوی دی به تووله خبره ه سرلو به سره ده د خ پس د خ هم تبا شو او سریم تبا ووایه وایه نه حد کی بنی قریظه او د قطر څخه ذکر کوي مشوره سره وراهم شي ان شاء الله چې نبی عليه صلوات و سلام امر کړو چې بنی قریظه کی کما د جو خلک ته اداه قطري پپي سلام علي ابن معاذ رضي الله شو او چې کم نديو زنا ندي یا مشمان دي دا اوس به دا مې پیډانو باندې کاروای کیږي دا نورو وړي دي جوړي او له عوام ما جوړي دایشر نهه هواي چې دا بډي شکر بازار کې د حکومت عمر زمان سر اوزنانوان نو دغا بانی قرازوان نازت وو دیزی خمدر چید پشاو و فسسی با او منز که دایت لارا جبتان که کې چرته زیما چلاروان دانی سر افومو حلو محلو محلو محوم را اکر ما ورطو اوینی وی بودی کسرا نشو دا پدو او زهران امدید چید دیت خپتو جلکساز پززمونو غیری خمدر چید پشاو و اینی نده جده آخه تکایی آن آئیشا قارد لم تقتل من نیسایم تانی بانی قولیزان نوی قتل شد زناناو کنی دبانی قولیزان این لمراتن وگلی زنانا وی چه دینم نباتاو اینه علاین نی دازمان سوا او خبری کولی گفش پوشتو تده ها کو زهرن و باتنن خندل پرشاو پخیادن اگر خلق جوالگو پرشاو د دې ډېر غوښه اون به لري درمو جلدی په بازار کې اې حت په الهاتف اواز په وازونه کې په نن دې پلان چتر پلاټ کوي قال دي وي انا دې قلت مې ما شان کې استل شو تعالی قال دي وي حدثو حدثو ستيته مګړی را اګه سوي دې دا کوم دي ظالمی شيخ خالد ابن سويف صحابي دا دې او دا وی دا ژوند پار وې دي دا ترتیب کړو چې دا سیو او دا جنان دي پره ال څه جوابو او دا صاحب کو روانو دا غي په رواجو تغیر مړکو دا غي بقې سات کلام را شو چې موږ وګورو ابادي وې چې نبري ترا تاسو سترامتي کنځري کړوي نشاتیم در رسول الله صلی الله علیه وسلم حکمه ان شاء الله نکاح کې داو کومسترین دا یو کوم قتل قالت عائشه د ناوی پتوری ته به داوی ورش بوتل شو په دوری وبته او قاصری والي شو قال دای پما انتا جبند نیرم تاج من هدينا انها تذه گزار وطن دي خندل <سؤال> شو پخيتا هديته پتہ انها توتلو شو کټ سات پزدا تبني رشي زه حیران دي دا پيوري خت سامنی جس سامن روایت تیه، شیر تا پوستو دا اللہ تا پیغمبرنا، اندار دا خلاو عالب بارکی، مندر مشرکین تا مشرکانو نوی، یقبی یتون، نشپی پی عملو پیشی، حوضت شبخون وی، نپیو سامن زراری هی، زراری هی، ورسیدلو شیر دیو وچو او زنانو تا، نو آیا پا دیوانی با داخل گناهگاری گی کنو گناهگاری کې چې نه بیرته هم د قتل ما شومره زره نه نه مره کړی وکنه او خبر دا چې سپیډ ټیم د سپیډ ټیم کولی پته ده یو سړی اموج چې خوځه واشمه په دغه الله پیغمبر وی هم بیرهم د خپل پلانات د هو د پلاناتو قتل ګنا نه دان په د بچو د خپل هغ ګنا ګنا چې ته وردی باریک ہوتا دکې د کیمیرې دی ټیکه زمګا مسلمانانو په دغه هر کې وسېدل او دغه کافیرو مخ تډال کړ ابو باوباندې او زمګا مسلمانان بل شرفوم داخله کار نه او اول یې دغه مسلمانان دی او کته او دغه مسلمانان قتل نه کیځ په دغه هر کې وسې نه هو ذمہ دارل حفظ ولې شو او امرین امدیدینار یقوریهم من حبائیم دا چلپا دیو قال زوریمامی زوری سمنارسان و امنوک نیزن پتدینا قتل نیساو علیدان دا قتل زنانا و دماشمانونا دا دا امامی زوری خپل رائینا صحیح وجده چقدل دا نیساو او دماشمانو په یو وقت حوقاتی کی هم نبیر اسلام جائز ہے گرزولی ګنې ورته باندې قتل د پک کردار او خدایو صورت تی مستصدار او چې دا قتل کې نه کما په منو ده باب ایک راہیہ ہر ارادوی بنار باب نے بیان ہے دنیا پسند گئی کہ دوجل دشمن دشمن وجل فورس پسند اور نا جائز کار چنانچہ علماء مدوی ابن قدامت سے وہی تفصیل لدی کہ چند جائز دشمنانو بعد زفر علیه سلطان فوق کامیاب شي نبابه نسینه داسی د کامیابای نه مخکی کومکنی وی د ور کور داوتو دابونو او د ور نات او کومکنی دی نومر ابن عباس رضی الله عنه مطابق اوالی <labeled> و خالید رضی اللہ عنہما دی جائید کرید اس مخبر پوشت و او رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس اذنہمہ مطلقا سوئی اوالی رنہ و خالید رضی اللہ دی جائید کرید کتاب الحدود کی بار باب الحکم فی من ارتدہ دیکی رشی ان علیہ احرق ناسا ارتدو عنی اسلام بلغ ذالکا ابن عباسين فقال لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بأعزاد الله هذا خبر الشيء عندنا بخول معلوم شواء شخص علي رضي الله وطنعه هو فنسبان مطلقا جي كان بيان تحدي عبد الله بن عباس فنان علي رضي الله داد عبد الله <سؤال> ابن سبا دلوا تیرې مسلمانان کار کول او دالیر جل او تعالی مبارک کی دیو دا کیدا ستر چې د الوه هغه دې خبر شوو رسول الله صلی الله عليه وسلم قالې جمهور دې د ایران په تول سودوره هغه مزب کتابت یې زیچ سوچتا د الوه دی یعنی دا و ایران یې ټوله حاصل ده هو د الوه امام بخاری جنن ضباب و ذکر باب لا يعذب يعذاب الله <سؤال> او دربار کې شریهین لګي چې دا اختلاف مغت و وخت کې و چونان چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په همدې او قوم ته تحریق وکم کړو او بیا پري عمل هم خو اوس اجماع مناقد شوه دا پر خبر باندې چه ده کافیرانو تحریف بعد الزفر <سؤال> ده سر جاییز قبل الزفر چه ده کیا مسئلش خو بعد الزفر ده سر جاییزو ایمبام کچه کم حدیثی کر کئی مستانی پا نو دا دا حمضت الاسلامی حدیثی چه نبی علیہ السلام دل امیر گردوله پیو سریع باندی دا ایزاوه تم فتغ سریع کی اما تا نبی علیہ السلام دا حدایت راکروش کی پلانکیم بیا من فاهر يقوم النار برو و سدوي په ولې ته ماشاو ګرځول روان شو روان شو د اسلام ته ما ته ویل کېم بیا ودو قطر کې وسدوي ما د آزاد بندار نور کې مغرب بندار وایي کې ما کې حکم نبي اسلام په روس سرب مسوخ دا مثال د نفس قبل العمله خلق کې شي چې نفس د حکم قبل العمل جايز دی مثال د دې ځینې ویل په کار راځي دا بولانسوگو وجي ددنم حبارم الاسود ادم د قرشوی ریچه د تری ملګریو بعضی خلق د ادم پی ابن ابي قيس لکرم د سجرم کلهو دداجرم کلهو چې زینب رضی الله تعالی ح چې نبی رسلام لوروه دا ابو العاص پدې مواهده په خورشیو چې سب اغراریږي مدینه دا له په مند یو پلان هغې ډېغې و دا د ظلمان د خپللار کېنا څو کله ځواب دریو په شو نیو په زبانی کوشش او زینب رضی الله عنها دا ابن او چون کې هغه غلا بونه او آینه بیماری شو شو بیا غړی نه شهید هم کاسو د مبارک قدم تاریخ ذکر دي دا کوم سریا نه بیر السلام علیکم و دا غور دیو ملاقات نو شوی او داو دراسه دی ودی او او باندې وتی رسته یادا حبارو سود مسلمان شوه په اسلام نه ورو دین ته دغه د پاره د تل کله چې تاریخ انداز بنور کړي دی حدیث کی کمچه د عبد الرحمن بن عبد الله عبد الله بن مراد عبد الله بن مسعود عبد الرحمن مسعود روایت ہے کہ محمد نبی علیہ السلام سر یو سفر کی لاڑ نبیری ترند فل حاجت د پارا فرایناہم مرتبہ مرتبہ مرغی ولدا با فرخان لگی تر بچو فرخان کو بچو تو ادو سرو با فرخان پر ہے ہنم لگی دوان بچی داونی ول جاتله عمرت نو سره مر غیرال پنجا نڅروه تارو شو وزري غول ولي بچو باندې مور په پولو بچو حبكي راغنه بيري تر تر وقار ایمان پنجا دي ولدا چا درد مند کړي دي در پخل بچي رد ولدا يره بچي ته واپس کړي دا خبره ورعان قریه تنملی نوحلی تو سولد میگو لرکت حرقناها جمع سوزول <سؤال> و عجل رفتا بیر قریه اسر اوپنو نگم میگو بارک که حجم انسان مونده کی ذان لباری جوڑی اوپر که ذان لبنشن جمع دیگه خوراکسکار دیگه اوی نبیر سلامان هر رقها زیده چاسو دو اللہ قلنا منگوی نا حنو منگا قال <سؤال> نبی رحمت وی نو شان دار الاینه بږي د دې مونږه سې اي عذب بن نار جزا او کی پوهه الا رب النار مگر د وره تر جنتر باب ثابت شو چې تحریق جاي زره د حدیث مستری په دلته ذکر کړل دي او اوس په انشاء کتاب الجنید په هم راشي او اخر د کتاب الانسان باوند ته خپل زور کې په هم انشاء الله راشي او د کتاب ځان څرینې کې کې نوې چې بیا حواره درکوول کې کتاب الجنز کی لکھت تفصیلات عامر رضام پروایت کی بناجی پای بابره کی داवत دواره کی روایت پر دیوڑی بارہ کوتا پلاڑی ہو یا عمر خیامی صلی علی نسبی پنیم او اسامی یا انداز ورته وي چې دا سوالي ځتا نر کوم هماله غنیمت چې تا کومه نیمه وره کې پورا حصہ بره کې دی تا اجازه وي په داسې شیواني چې حضرت مجرور دې مزانیم دابا خپل مقام کی ذکر کړه دې تعالی کی حدیث ما کتاب سو باب او کره اس پنجابي هي کې ویله اغه مقام نه ما دیبارکی تاسولتیویلی که جمهور پنیز باندی چه اجرت مجھول وی نو دا سی جارا جائز نره حلوطا امام احمد او اوزائی پا جواز قائم او دلیل نیسی اغا حدیث چه ادیتی رشو اور رویفی بن شیبان او دی روایت نشتدلالی سی کمچی رواسلتن را تستعال اجوابون تاسولتی شوو چدا یاد صحبیب بیلی یاندانه چې دا او خبره د چنا قمار منصف شوه د دې په ځواب کې فاطمه د حدیث تلکټې سوچ کې بیپاری کې مشکلاتم دي چې غیر دمږي سوچ وواسه د نطق او عواظ په نړیوال اسلام په غزوی تبوک نه ودان خپل اهل ته په خپل تنظم مخ امر شوه که خرج اولو صحابه عبادات تل کې چاول ثابت رسول تر موتیو مادر سوگون او سرلی وید فطبیق تو شروشن با مدینه که اوازونه می کول الاخبازانمی حملو رجولن سوگ دیجی پرتکیو سرلی لرا سرلی نده قول زاناخی لهو چی بدغا حامل لرا ساهم هو ساهم دری سری یعنی سوگ دیجی مان سرلی راکی اوزه جی کم غنیمتا حاصل کونو اغبا لگو کورکم نا دا شخازو ک یګړه د وخارې لنا سا موز د پاار د سامي ریشهل چېې سره یو قبدتن په نمبره من دا چې کله سرري و کله بهې سري چې مکمل دته سر بیاوا البته او تو عامو غمانه د دغه سرې خوراک به سرې خوراک ووتونه کو ف خللته ما نام بسیک منظور د قال <سؤال> النووي درر علبر كفل الله تعالى دا بډا ویځه په برکت دروند الله دا ویځه وتما خير صاحب نو تل ملګري سره دا سوار لري سره ملګريو حتا تر دې پوری ملګرتوب وو افا الله علينا جل وعلا بو مهرباني وکړه فاصحابني خلص ما تو رديو في من کې رقم کړه وره په توګه ده عذاب اني غليظ <سؤال> ما ته وکه وره سری فسقطهن نو اني <سؤال> راوځم حتى اديتو تدجي سری ترالم هر جر اوته په او پالان د پالانونو د دې د دې کې په پالان کې نه تو پالان شاته هم سي درګي دي کځاوې ته پورت بيو ته خلک شي ووځه دخلک ميدان وي ثم قال هذه سبن مدبرات بذور خضراء شاتا ثم قال سبن مقبله بذور رمختا نه او ما تي داوکې منځ دوشاتا بذور دي څنګه هجمادي سي وکړه نغما په ما ارا قال الا کرامه ما ته استاده و نه کاری ما غریزه ځبندیو کیږي یار له خپل وکی خراب تار قیمته او شاته خپل قال واځلې ان ما غریمتکه کله شرطت لك ته استادنه ما ته جماعت الله شرط کړو قال نو براوی خد خلایس کې ابناخي خپل اوس واه اورار بغیر سهمی کاردنه د دې سهامستانه الهو بلې رادم خپل اخرت صاحب زمانی دې وته در ان سوال شوم برحال دینه امامي رحمت الله عليه نو یا غجواب دی یا غجواب چې له پیره صحابي دې ابن غير ترامپل نو یا ده نسخ له قيامان نو مفتي خبر یا ده نقلي قيمان کې ریشتې اطلانه نشه او حديث باندې مضبوط اشکال له نوراله ده تبوک کې خنبیر السلام د کافر سجنه ډېره ګټه غنیمت اړي ته شوې د ستر غنیمت نه اړي ته شوې اوبیا نه وې په غنیمت کې یو کانسپا د دې جواب متا ته شو کېږي چې حضرت خنبیر السلام داو چې کلبې څخه د غزال لاړو د خاتبدري په درو کې بچت کافر نو نبیر السلام سره ته اړیکه جوړه ولا او په کافروب سره ګل چې تبوک خوا کې دوماتل جن دل یو علا او دا اغي او غشرو دغه او ديرنمو دا دا علاقي نواب دا لاقي وړيرو د هره خپل طرف نبي السلام ذکر ته بوګ نو شو خالد مولينه د څلور سو شلو کسانو سره شاسواران سو ولي ګرو او دا یو داغه اوکي د رچ دي نو دابا ساسره او یو خبر دا چې ته به ونې تې ځندې او کزان نه درګو نو به ختل شنچه خالد رض الله وتر نه هو جلاړو بل ترت دا او کې در رچ کما قلا او بر دیواله په دېوال باندې بره ناسو د شپې ته مو سخت ګرمي دي دي او دغه کولای شي ستنه او غاني کوي. او غاني او دیمه چې کمدونو بقري وحشرا له نو واه د خلکو. او دغه غلالي واځي تکروش ربي دې وسه. او دغه غانو واخ شيوخ کار دروب محبوبترین او دغه پر او د اسنو یو خاص نو ورونه بیا خدای دې خلاف ودران وو دې نه زیش وو چې دې پچی دې وو هو ته نو جددا نو وخت حاضر زه وو په کار کرا دې من ترپه ضروره لغانو محسن هغه جنگو کو نه قتل شو او دا حاضر دې نه هو نیو او دای ورته وی چې کته نو مون دانو دا منظر کلا نو لاړو چې رحمت نبيله صلاتو السلام د رسول حق کړي وا دا سله چې کړي وا په دې کې زر او خانو اتس او سنو فلورس او صغریوي او دا داسی دا ني دا دي ندرې تا د پوښې سره سو خانو ب کې زر اچھا یې دې دوه درو غوا شو لیکن سیرت والا توہی چې تبوک فارکم کم تي نو سمرو 30000 سو والا غان نو 2000 غان دې تقسیم کوي په کومه غره شي هغه دې قلایته و راځي ښکلني کړي نو مې وته جواب درسي ورکهي چه گوره رست براشی، چه دت دنبی ریسلام پر ایخ مرد جاریو چه کلوی و سریعی گره، ده اغو ده حوصله افضائی ده اعلان بے کولو ده انام پتاوا، چې که تازو لاری او تاسو غنیمت حاصل کو مونگا مخکروا نو، تازو پاره بروبای، اچو واپس منبی ریسلام را سلو، او بیو سریعی او تازو لاری غنیمت حسیل کو مونگا مخکروا نو، چون کیدا واپس راځي خبرو دا ذریعہ فلک کسانو نبی رسول اعلان کړو سورې سورې نه پاره سورته کې روخه کېږي او خبرې ټیکس ها دا کتاب خرج دا چې لګونته دی کېدې چې فرادي ان شاء الله ان شاء الله ها دا وګه دا جوړه موږ ته